Добрі, мужі серед них є, хоча б той, що в нього рубець на щуці. Ниж порить довкола, кожного ніби пронизує поглядом, ніби мацає на твердість чи надійність. Ще не встигли йому проколоти вухо шилом, отож і думає про втечу. Тут постійно хтось затіває втечу, буває і тікає, але ординці ловлять тих бігунів, пускають по слідах своїх вовкодавів ті своїми лапищами, під землі вигрибуть нещасного. Славина про втечу й не думала. Куди побіжить з дитям? Та й те. Спіймають, не тільки язика вирвуть, а й око. Вона чекатиме милості від богів, до чорноти в очах працюватиме. Князь Тур прийде з дружиною і всіх визволить їх. Вірила в це. І більшого щастя не бажала в житті, як свою смертну годину зустріти на рідній землі. Через те, коли Синіокий муж із Рубцем на щуці підійшов до неї, не відсахнулась. Якась владна сила в його погляді змусила її на мить затриматись. І тієї миті було досить, щоб серце їй зомліло. Він спитав, давно ж вона в цьому стійбище? «Давно», – зітхнула, томуючи Бентегу, і чомусь додала, – «Тут і син мій виріс». «Маєш сина?» – скинувся цікавістю. «Маю», – посміхнулася устами а очі розтанули в ласкавіні. «Скалка! Оскольда!» «Оскольда? О, де ви заховались! А ми з Буслом, відцем твоїм, гадали, що живеш у царських хоромах Кагана». Вітер шарпнув його брудну, розідрану полотняну сорочку, розкуйовдив сиве волосся. Немилосердно шарпнулося її серце, а думала, що воно давно вже від зневаги Ординської і від печалі оніміло. Ад ні, живе її серце. Несамовитою радістю обізвалось, Та так, що аж задихається. Ось-ось упаде -ось і помре від щастя. О, ні, це гріх помирати від щастя. Мить щастя інколи потрібніша людині, ніж роки ситості. Але яка безотньовідчає затягує людину наступну мить, коли приходить усвідомлення минучості цього щастя. Славино, славино, радій, твої богини забули тебе, вони послали тобі вість від рідного отця. «Де вітець мій?» Крізь сльози прошепотіла. В усі очі дивилась в обличчя цього молодика, але вже зсивілого мужа, і воно здавалось їй найпрекраснішим у світі. Він лишився там, під Сурожем, а я... А ми потрапили у сіті хозарські, як у сілки. Ех! Так звідси недалеко Сурож, а я не знала, де ми. Степ і степ... Кажуть, недалеко від нас річка Бузан, а де не відаю. Бузан – це Дон. Це ось недалечко. Ми йшли сюди на лодіях. До Саркела. Це по-нашому біла вежа. Тут десь князь чекає на нас. Не дійшли. Ех, князь, який безмежний світ містився для неї в цьому слові, не вміщувався в голові. Це той, хто зневажив її, не схотів взяти в жони, а тільки сина хотів забрати, мов теля у скотини безсловесної. Князь десь близько прийшов сюди, щоб визволити їх, а може тільки сина? Вона ж лишиться в орді. І справді, чим бути робою на волі, краще бути робою в неволі. Вона не хоче ганьби. Уста її затримтіли, схопила Вадима за руку. Чуєш? Не кажи йому нічого про мене. Хай Оскольда визволяє. Але ж ти мати Оскольдова? Тихіше, не говори голосно, тут усі мовчать і все чують. Оскольда можуть убити. Вадим огледівся. Справді, тут не треба довго стояти і розмовляти з цією бранкою. Нагнувся, підняв із землі якусь палецю, пішов до корів. Була обідня пора. Корови стояли на тирлищі, мружили великі добрі очі, ніби знали щось важливе і хотіли заховати його в собі хрюскали себе хвостами, відганяли гетзів, ремигали. Славина підійшла до однієї з них, поставила їй під вим'я цеберку і заходилась доїти. Ціву, ціву, цярп, цярп, молоко текло з-під долонь. Тепле молоко, як її надії. А вже ж людина мусить сподіватись на добро і йти на клич серця, мусить шукати і знаходити свою долю. Інакше боги відмовляться від неї. Нові жадання зажевріли в її душі. Ні, тепер треба жити інакше. Тихою ходою йшла до сироварів. Гуготіли під казанами вогнища, плавився сир, а за вогнищами – степ. Скільки разів бачила взимку і влітку, але ж тепер відчула його звабу. Вітер котив теплі хвилі по смарагдовому безмежжу тирси. Ласкаві, теплі трунки, настояні на чебрецях і полинах, лоскотали ніздрі, бентежили груди. Ще трохи, ще краплина снаги, і відірветься вона від землі і полетить до рідних дібров і заплав. Остри, Боже, могутній сину, рода отця! Носиш ти ріками і морями білокрилі лодії, що лебедями падають на зелені береги. Мчиш на них дружини полян русичів, що як грізні орли літають на сійбище кочовиків, Розносиш дзвін мечів і бойовий рик баралищ. Пошли, стрибоже, і до них визволителів, що ходять десь тут невідомими стежками. Змахнула долонею сльози, що забриніли на пекучих повіках, і враз побачила. На обрії здіймався стовп куряви. В цю ж мить якийсь на наметом зірвався від стойбища і помчав у степ. Це ж то, що розмовляв з нею. За ним кинулась з вовкодавів, але скоро відстала. Невдоволені пси повернулись до стійбище. «Може, то дружина Турова? Де ж Оскольд? Хайно біжить до свого табуна! Коні ситі зараз, без струногі, хай син біжить назустріч своєму визволенню!» Славина покинула цембра, побігла до Оскольдового табуна. Знемагала від радісного перечуття, страху і відчекання, яке навалилось на нею, Усією важкістю непорахованих невільничих літ. Бігла, падала, у грудях кликотів перемішаний з радістю відчай. Задихалась, мліла і не могла й на мить спинитись у цьому шаленому нелюдському бігу до волі, до визволення. Не за себе раділа, за сина. Сьогодні він мав вирватися на волю. Вона ж тут молитиметься своїм добрим, віщим богам. Сину Сину, ти дочекався своєї волі. Путі орла на небі. Літа минали в нестепущих діяннях і через те непомітно. Для вічних богів вони були тільки миттю, для живущих на землі – вічністю. Одного дня князь Тур збагнув раптом, що за його плечима уже пролягло безкіне літ і що він спинився біля своєї межі, за якою вже не зможе нічого великого вдіяти. Усе, що міг звершити у своєму житті і на своєму місці, звершив. Усе, що мав у собі, вичерпав. Від того усвідомлення стало важче жити, думати, дихати, ходити. Якась глибока перевтома оселилась у все його єство, І він збагнув, що зістарився. Як увесь довколишній світ, що лежав у безручній осінній задумі. Нова цікавість проклюнулася в його душі. Дивився окруж себе ніби з якоїсь незримої вершини. Виважував содіяне і те, чого ще не встиг зробити. Те мав продовжити його син – Оскольд. Тільки тепер поцінував належну свій найбільший здобуток у довгому напруженому житті. Те, що залишав правило держави у надійних руках, у руках свого сина. Знав, що той дивився на світ його очима, думав його думами. Шкода було, що не ростив Оскольда у своєму домі, а може той на краще. Знав, по чим глек лиха, мав тверду руку, зіркий погляд і вперту вдачу. Осколь залишається в оточенні його людей, мав разом із ними довершити його справи. Перебирає старий князь у пам'яті оті давно знані обличчя своїх бояр, виважує їхні сумління на нових терезах, багато їх. Радців зичливих зібралися нині біля княжого столу. Тисяцькі воєводи, посадники, тіуни, биричі, стольники, чашники, постельничі, конюші, двірські, огнищани, гриді, купчини і грацькі, мужі-билі. Є ще й інші. Голови київських рукомесних братчин і кінців подолу, гончарного, ковальського, кожухарського, рибальського, від зброярів, тислярів, здателів, човнярів, оратаїв, пастухів. Що ж бачив тепер князь Тур? Передусім велике юрмище прислужників і прихильників князя-самовладця. Та не бачив серед них тих, хто міг служити істинно. Повно радців, а серед них жодного, хто чинив би по совісті. Кричать супроти лихоїмства і хабарів, а самі ж лихоїмці і хабарники. Розігнати, замінити новими, але ці вже мали оселище, землі, борті, бобрячі гони, прийдуть нові, молодші, а вони ж із порожніми черевами і гострішими зубіями, розшматують, розтягнуть землю, погублять його справу. А він не досипав, не доїдав, не відсиджувався у своєму теремі, по краплині стягував докупи племена і землі русів полян. Тих манив лагіддю, інших хоробрістю, ще інших пільгами і златом-сріблом, а бувало, що й мечем. Постала тепер земля полян русів на Славуті-Дніпрі так високо, що всі її бачать. Славослови прозвали Тура Каганом, великим царем. І то правда. Великим він став царем у своїй землі, яку зібрав докупи і звільнив від хозарської данини. Данина та не стільки біднила полян, як принижувала їх. Тепер купецькі ватаги слов'янські вільно ходять по Дніперу до Болгарії, Дунайської, до Ромеї, вільно торгують і по Дону Бузану, вільно ходять знову на Джурчанське море. Багатіють, можніють двори бояр, купців і старших дружинників, Дивись, то там, то сям, хтось мурує вже кам'яний терем із білого тесаного каменю або повалушу. Мають своїх опасителів, але все мало. Прийдуть нові, ті зажадають ще більшого. хапався за голову, коли згадував про ще своїх восхвалителів, що ліпили до нього такі імена, як могут, владиця, каган, і то, щоб виконючити з землі посади, погости. Були ж усі тихими, слухняними, заповзятими до походів і до застіль. На княжих пирах, за дотепним словом, в кишеню не лазили. Ото й навчились жити легко. Захвалебні глаголи. А він, довірливий тур, усе думав, що вони невинні та наївні. Не такі. Ні. Усвідомив лише тепер, що сина свого недосвідченого на їхні руки небезпечно залишати. Треба все ж згуртувати нових людей – смисленних від тяжкостей долі, а не від корисливих жадань. Бо істинних мудреців творять незгоди житейські, спротив приниженням. Ситі ж мудрі тільки для себе, прагнуть лише побільшувати ситість свою. Великого мужа облажають догідливими словесами і поряд із собою не потерплять безкорисливого мудреця. Серед новоявців є такий бусл – муж відважний і терплячий. Добре громив хозар при білій вежі. Без чоловік повернувся. Оскольда вибивав із полону. І ще серед них новгородець Братило, побратим того обшарпаного воєводи Вадима,